Book 19. 19. 19. i hängkrua. I köket. I köket. Kunnar hängkrua nytt, eller h u Har du ett nytt kök? Har du ett nytt k ö k Vad vill du laga för mat idag? Kan jag byta el eller gas för att laga mat? Laga du mat på elektrisk spis eller på gas spis? Laga du mat på elektrisk spis?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 ดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะ ska jag skölja salladen ska jag skölja salladen แก้วน้ำอยู่ที่ไหน var är glasen var är glasen จานชามอยู่ที่ไหน var är p o r s l i n e t var är p o r l i n e t ช้อนซ้อมและมีดอยู่ที่ไหนว่คุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะฮาร์ดูเอ็นคอนเซิร์ฟอ็อป r าร์เรฮาร e ดูเอ็นคอนคุณมีที่เปิดขวดไหมคะฮาร์ u ูเอ็นฟลักส์ Har du en f l a s k öppnare? Kunnar du dricka? Har du en korkskruv? Har du en korkskruv? k u n a r du göra s o p p a i den här kastrullen? k u n a r du soppan i den här kastrullen? คุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมคะ Steker du fisken i den här stekpannan Steker st du fisken i den här stekpannan คุณกำลังย่างผักบนเตาย่งนี้ใช่ไหมคะ Grillar du grönsakerna på den här grillen Grillar du grönsakerna på den här grillen ดิฉันกำลังตั้งโต๊ะฉันดูค่าบอร์ดท์ฉั d ดูค่าบ r ร์ดท์นี่คือมีดซ่อมและช้อนนี่คือแก้วน้ำจานและกระดาษเช็ดปาก Här är glasen, tallrikarna och servettena. r Här är glasen, tallrikarna och servettena. r